Закони за движението. Веднъж, при третото езеро, което учителя нарече Балдер Дару, след като направихме гимнастическите упражнения и паневритмията, учителя каза: Сега пазете едно правило. В природата има закон. Той е следният. Ти никога не можеш да се спреш на едно място без да се движиш. Единственото неподвижно място в Вселената е центъра ти. Всичко друго е в движение. Ако ти се спреш, ще започнеш непременно обратно движение. Спирането е вече падане. Движението е качване нагоре. Щом се спреш, ще паднеш. Овсинца трябва да има желание като правите едно упражнение. Да вървите прогресивно в неговото изпълнение. И сами да сте доволни. Друг закон за движението гласи: Доколкото участва съзнанието ви в едно упражнение, дотолкова се ползвате. Инак то е един механически процес. Докато сме тук, ще изправим упражненията. Всяка една мисъл си има форма, в която може да се изрази. Онова, което правите, то е за вас. Ако правите едно паневритмично упражнение, добре, вие ще се ползвате. Разбира се, гимнастическите упражнения не са единствените упражнения, които трябва да правим. След това идва гимнастиката на сърцето, после на ума, после на духа. Сега вие сте дошли от планината. Каква е вашата идея за планината? Планината е голям аристократ. Ако не спазвате нейните правила, тя казва на своите служители да ви изпратят, отдето сте дошли. Вие се качвате на някой камък и си давате мнението, че този камък не е на мястото си. Вие не знаете защо е създадена тази планина. Ако измените плоскостите на планините, ще изместите целия бит на българите. Всяка една плоскост. Всяко едно сечение. Тук има отражение върху съзнанието на хората. Някой камък искате да го търкаляте. Спрете се и вижте в себе си дали трябва да го търкаляте или не. Ако го търкалите, когато не трябва, ще ви сполети нещо лошо. Аз не искам сега да вземете буквата на нещата. Онези, които са работили, тези искали тук, не са били глупави, те са били много умни. Тези същества правят сега едно преустройство на планината. Планините са направени за доброто на хората. Без планините вие не можете да бъдете здрави. Всеки камък ви предава нещо от своята механична сила. Най-напред пазете разположението си. Гледайте да имате разположение на духа. Сега на връщане ще вземем от тук по две плочи и ще ги занесем в лагера. Вие сте дошли тук на планината, за да се тонизира вашето здраве. Човек, като помага на другите, помага и на себе си. Като прави добро, помага на себе си. Желая да се подмладите всички. Умни бъдете, добри бъдете и силни бъдете.